من العوامل اللفظيه احدهما مسند اليه ويسمى المبتدا والثاني مسند اليه ويسمى الخبر ناخذ زيد قائم والعامل فيه ما معنى فيه المبتدا ورا عبد الوليد مبتدا اسم لفعل Why? Right here Yes, I can't go Why? Why? Can I say that? It's a lot of things right بیده <سؤال> هم مطرق منطریف شایی که دا مرخوضه منصوبه که مدونده مرخوضه ولی مرخوضه عمیل لفزی ده که معنیم ده ها؟ عمیلی ده تیجه ده تیجه اپتدایب ده اپتدایب ده اینه اپتداید هم عمیل ده که مفتدای که هم تیجی پی دعوال خبرو ده کول خبره ده در مرکول منصور در مجید در مرکول در مرکول خبر وقتی شایده در چه در پاره؟ مفتدار در پاره بیان چنگ سر گیمه به چی؟ دوار خبر یا المفتدار او خبر مفتدار تیر خبر دهید؟ مبتده خبر و اکیش رو بیدید چه مانه چه؟ مبتده چی شه دهی؟ خبر ده ده معنه که ایکی گیده نسی ایکی گیده پتا بانه لکن مبتده چه خبر نده ده معصول کنه ده به چه واکی شیده؟ ده به مبتده واکی شیده یه ده انتظر و رحمت الله ده همه ایشم ده فلی ده ایشم ده ده کن کن کنیشم ده چه زهر د زمي زمي څو څه ده درې څه ده دا کوم څه ده زمائر په ځانته د دې کنه تاسو په دې زمائر باندې اوسېږي زميکت څنګه راتيي او مرسي یم نو چې دې نه دې د مقصد کوم چې د څه دې و اوسم چیرته پایله کې ځان دې دوه د دوه تا په ځان دې هو هو الضمير الضمير ضمير مرفوع لمرفوع في سوره فادى من الذي من فضل ده تركي تي دا ده كم دا اسم يتم ده فعل ده تا محمد اسما نشم دغه پېټه هر پې تا فل نه څه دی وکړم چې دایسته دي دا راځي او تاښنه ده نو دا تاښنه والی علامه ده نو بیا په کوم دغه ټول چې تاښنه کوي چې یې اغا اصلا که فایل تسنیوه که چیده ده ده پیل تسنیوه نده ده واقع شنگی وجیده منو تسنیوه لعالمه ده ایسم ده با ده ده که ده ده مارا ده مبنی ده ده اه؟ او ولی نسته ده مبنی چود اسمه نه؟ یا مبنی نسته ده مشابه؟ ایم اصلا، مبنی هسته چود چود نده؟ گرید ا ټوکی مې کوله په ډالیو کې مې. دا یا ما خپل نوټو ته راغلم او دا ترخه په داسې نو دا اېشمان دی ده چې ترته دا په دغه ویټه ده نو نو څه په پټا سره د تاسو نو څه په پټا سره یم ماکه په مخصوصه باندې کنه د کیاس باندې د کی چې ده راځه راپې پټی سره علي څر نو څنګه راپه ځکا سره دا اوس مرحو ده دا مرفو ده کنه رو سبور یه غالیب نو مرفو ده دا. جا داولی مرفو ده در خبره بیا ده داولی مرفو دا, دا, دا. دا, مرفو دا. دا همه چی مفتدار سنو اسمانی به همه ها دا به خبر و ها چی خبر در چی نده؟ مرفوعات کنه ده اونجور دونه دا مرفو ده اونجا رادانی ده این چنده حرف دا. د می اولاداتو باید د محاسبه ننځم د پیل هرغه علامه په څه کې دی دا؟ د اسنینه ناموږه غوښاري بیا د مستقبله کې که څنګه مصدر دی؟ ریسم د دې چې څو راز جامید یو لېسی مستقبله کوم کی څه مده؟ د چو مستقبله یې، که مستقبله څه شپک چې زونه دي شپږ د کړه د چې نو د الف راځي تر هغه د سامي اړکا د چې د دې وجه موختار د تر اړکا سره چې مو پوله اړه د یو یا مکوړو علامت ناو کرا چې د مجرورونو په وځند د موحو لښو دا خبره او رباعي مسجد او رباعي مسجدونه دا به پرڅه کی شي راځي می مضمون اپمات کیږي په هغه علاقه مونث زالون او فل زالون او متطا هرونه بیا درمیان می الف ہوگا یا به په درمیان کی شي راغلیږي اړي پراغلیږي ځکه مثالا درمیان کې چې راغله دلته علي راغله نو دې څه داتې څه وکتل أنا د خدای د غمد کنه ما قبل ځخې په کيث چېم دلته ما مفتوند یم ورته چې فایلز او ټول داسنیرا قرارداد علي په تسنيده مفرد دا د ټکره په تمرير کې د دې چې لدی علي راځي اوس موږ به باندې پرې چې مفتول دې بالکل په عینې په ثبوت د تاسو راځي په مزیدو او دغه فایل ته دا کوم را خبره را کوم چا ته سین فایل تي ماقبل اخریا مصوبي یا کا مصوب ني په او څه نو کول ته او نو مجردانه کي څه تي چي نه ماقبل اخر وقوره غل لدې نو کول به نه نو تام تا مجردانه ته سدا مرصوده منځوله کومجوروله مرصوده چې پدوه چھے د دته چې موږ ویل د موچفاته د داتابې معقب المرسوب چې کوم هيئت نشه مرقوم منصوب مجرور عان العوامل اللبزيتي عوامل اللبزيتي تركيبه شما بحيش؟ نعم عن حرف جرد عوامل مصحوبه و لبزيتي شما بحيش؟ نعم مصحوب شما شفتنا؟ مجورس مجرور شما جار شما مجرورنا؟ تعلبنا دع دع دع شاب مطالب نعم دع دع دع دع مجردان تعلبت جم زي نعم ده هذا انا نتكلم باللغه الثانيه انا صار في حالتنا كان في كده ده هو الا تتدير ولا <تصفيق> عمر خالد, <تصفيق> <أمر> خالد. المنتدى <تصفيق> اه الخبر مضوع. ماتوب صرا ماتوب فان علي هنا محتدا اغا بريد اخبالي وانا هما هما محتدا ثانيا اسماني موسوف ما شاء الله عن العوامل الارضية نو دا خبر مجنه اوجرادان سیغه د اسموپور او اوما زینو په مستتاره راي نهي وي هاي ایستموپور سره دا نهي فعال نه سره دا په کوم متعلق نه د شي جمله خبر په واقف کې دتاسو نه د حیثیت په واقف کې دتاسو ایستمو موصوب سره حیثیت نه خبر سره په اړه کومه په تدامو کار سره خبر نه دا <سؤال> بیا خاطر د دې مقدمه د فار مقدمه سره خبر نه جمله اسم خبر یا دا جمله ولیدا اسم یا ولیدا دې یا ولیس د خبر یا ولیدا زکاتینه کی څه درلا کا احدهما مسند الیه احدهما موسن دن الهی. احاد همار تنکیتیش چه واقعی؟ موسیقی دا مضعف و ضعف الهی واقعی کیونی دا احادو همار که دا احادو مرکوده منشوبه کمجروبه مرکوده دا اولی مرکوده؟ مختاده عامل فکی لفجی ده معنوی ده مانوی ده او دا همار زمین مرکوده منشوبه کمجروبه؟ مجروبه ده زمین مجروبه دا موس نذر الیه ته کې شیوا کې موس نذر دا چې غره تر طرف یې او اول چې موږ ما خپل چي او دا الیه شیوا دا چې موږ نو خپل دې باته مخالف دا دې چې موږ علاوه نه لېحې دا جر موضوع متعلق دی غودا نه وی فایل موقع په اتباع او مقابل طرف بیا دې چې وا پی نه وی فایل واکي د مصول له لېږې د طرف بیا د مصول له لېهي سره د خپل نهه په اندازه دا خبر چې د مبتدا خبر شې د دې چې وا دغه سم ما کوم د پېن د هر د دې د د پېل د ځانم پښتنه نه ده ده څنګه تاسو د دې ټول دا څه ده دنه پښتنه نه ده څنګه پښتره په ولا تې په یوه کې ولا نو یو څومره مې سم د په لاره کې هغه چې معلومه ده چې ده یو څومره مې دا چې مې د کومه څه نه چې موجوده لږه ده دا هر څه ده دا نومازي دي دي چېر دازي طرف سم ماراج ما متوب ماده ماده هوښک و علامت وکړي لیدو دا یا علامتوم جاری ده دام څه کوي یو می علامه ده څه ده د په دې دام څما ما یو څما او م څما یا مو تاریخ ما خپل تي موصوفه سره نو دا سره می څه دی دا یو څما دا کوم څه دا کوم څه دا کوم څه دا اوس مرقوده منځته موږي مرقوده را پښتو کې دغه را پښتو د زو اځه او زه دا کوم څه راغلي چې په ځواونو نه راغلی او زمونږ تراځما نو او نه. مدا چې یو خبره کوم دی وايي کارونکي دا دا جواب ورپروم او تا سره وستیو خبره و کوم ویلې ته دا شهلای کمره مقاله اوس یو به اخر کور وسوړ غره نو دا اوس د موتیګې ته په وړاندو نه کېدله څو او دا خپل د دې مظهره به هیڅ ډول ته مثلا مختدې نو چې مختدې او دا ډول چې فایل څنګه ورته شي څنګه نو سماکله شي د مختدې شونه مو سماکله شي د مختدې ا فایل د دې څرګندتیا ته زمیت شي چې له دا د مختدې نو بیا به او به شي نو مختدا او بنایب فعل را کښې زده کړه 파 چې سما ماده 파 به دا مختدا د څه کرا دي کده چې وایي سما مو فرم دا مختد سره سره کوم یو قرار دا زموږ په څنګه چې دغه هغه سره ته چې شې می ته ورې کنا ترټ ټکي کده کده دا چې چا چې څه کوي تر او څنګه کړې چې مو و زه مې تاب دي او دا مو کده به کیږي مو پوه شئ چې المبتدا اول دا ک مبتدا ا د ک مبتدا ه د مبتدا ا د مرکوبه و چې څه ته وایي د کنا سچا ورته یسم عامل لذېته منځ ته یعامل لذې چې قصور ده کوم اڤاله عامل ده چې قصور منځ ته بین موجود او بین موجود بین موجود ناي دي فائته راپورته د نصابو نو دي غوځومې ته راپورته او د معلوماتي کیسه ورکړئ